Східна Європа це регіон на сході Європи, який охоплює переважно слов'янські країни Чехію, Словаччину, Польшу, Україну, Білорусь, країни Балканського півострова. Східна Європа займає більш як шосту частину території всієї Європи. Вона розташована в районі рівнин, Невисоких пагорбів та гір між Балтійським на півночі та Чорним на півдні морями. На сході вона межує з Уральськими горами. Гори і рівнини. На півдні та південному заході височіють Татри, Карпати і Трансільванські Альпи. Найвища вершина – Герлаховський штит. Пік висотою 2656 метрів у Карпатах. На заході простягається середньодунайська рівнина, а на сході – без края – Східноєвропейська рівнина. На Південному Заході – неосяжні степи України. Ріки На території Східної Європи протікають великі повноводні ріки. Дунай – друга за величиною річка Європи, 2858 кілометрів. Тече територіями кількох країн – Румунії, Угорщини, Словаччини, Австрії та інших. Дніпро і Дністер несуть свої води через Україну та Молдову Поліська Низовина – найбільший у Європі заболочений район, розташований у басейни річки Прип'ять на кордоні Білорусі та України Континентальний клімат У Східній Європі клімат помірний, влітку стоїть тепла погода Середня температура в липні досягає 20 градусів Цельсія і вище, а зими – морозні й сніжні. У міру просування із заходу на схід клімат стає більш континентальним. Кількість опадів в основній частині регіону помірна – від 500 до 1000 мм на рік. Однак на південному сході клімат сухіший, опади тут не перевищують 500 мм на рік. Житниця Європи. Україна славиться своїми родючими землями. Безмежні степи колись порослі різнотрав'ям, розорано і відведено під посіви. Україну часто називають житницею Європи за великі врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур. Тваринний світ. Тваринний світ – Східної Європи, як і багатьох інших областей Європи, дуже різноманітний. У густих лісах водяться ведмеді, вовки, лосі, вепри, борсуки, лисиці, зайці та інші дрібні тварини. Однак знищення лісів призводить до вимирання деяких видів. Так, практично щезли сайгаки, які колись жили в степах. На заході Білорусі і в центральній області Польщі ще збереглися зубри, які нині стали рідкістю, а Дельта Дунаю дає прихисток і поживу безлічі видів птахів. Промисловість У цьому регіоні є багаті родовища вугілля, нафти та природного газу, залізних руд, інших корисних копали. Важка промисловість дає сталь, чавун та інші метали. Випускає машини, різні верстати і транспортне устаткування. Посилено розвивається електронна промисловість, а також легкі галузі, які виробляють одяг та продукти харчування. Населення міст Дві третини населення Східної Європи живе у містах. Столиці країн Східної Європи – це найбільші міста світу з багатомільйонним населенням. Промислові, наукові та культурні центри з багатим історичним минулим. Населення столиці Росії, Москви, становить 8 мільйонів 900 тисяч. Столиці України, Києва – 2 мільйони 650 тисяч чоловік. Іноземне правління. Кожна з країн Східної Європи – Певні періоди своєї історії перебувала під іноземним правлінням. У 1793 році Польщу поділили між собою Прусія, Австрія та Росія. Угорщина і Чехословаччина до 1918 року входили до складу Австро-Угорської імперії. Румунія лише в 1878 році здобула незалежність від Туреччини, Україна, Білорусь та Молдова стали самостійними державами після розпаду Радянського Союзу. Варшавський договір Після Другої світової війни країни Східної Європи, очолювані Радянським Союзом, керуючись ідеями соціалізму і комунізму, утворили потужний економічний і воєнний блок – Варшавський договір. Нова карта Наприкінці 80-х років ХХ століття країни Східної Європи одна за одною відмовились від комуністичної ідеології. У цих країнах у результаті виборів на демократичних засадах було обрано парламенти. В 1991 році після розпаду Радянського Союзу Білорусь, Молдова та Україна відокремились у суверенні демократичні держави. У 1993 році Чехословаччина мирним шляхом розділилась на дві держави – Чехію і Словаччину. Ілюстрації. У країнах Східної Європи інтенсивно в останні роки триває переоснащення застарілого виробництва. Таких заводів, як ось цей у Румунії, що забруднюють повітря, залишилося мало. На шляху до демократії Після Другої світової війни всі країни Східної Європи уклали між собою воєнно-політичний союз – Варшавський договір У цих країнах здійснювались соціалістичні перетворення З розпадом Радянського Союзу кожна з країн вступила на власний шлях демократичного розвитку Угорщина була однією з перших, хто відмовився від соціалістичної орієнтації